Спершу він не знав, куди подітися від ніяковості, коли мордолина мати, що й досі ставна та гарненька Янтося, кинулася в ноги і сльозами почала дякувати за сина свого непотяжчого, за життя його молоде. Леді вгамувавши Янтосю, Михайло наблизився до ліжка і став над розбійником. Мардула, схоже, чи то спав, чи був непритомний. Він лежав зовсім голий, розкинувшись на спині. Опіки помалу підсихали, але не дуже змазані маслом. Дихав розбійне пір'ївно, і життя його з усього видно було в безпеці. Михал мовчки дивився на викрадача своєї дружини, а бачив чомусь Самоїлову хату, а цього ж таки пораненого гураля на печі і старого батька поруч. Видно, довго зважувався Самоїл баца, перш ніж узявся навчати таємничого злодійського ремісла сина свого побратима. Не приведи Господи, що розпустить хлопець язика, не малий вже, не накажеш, як своїм приймакам на початку. Почнуть люди зизувати і прощай тоді спокійне життя. Воєвода сів, легенько доторкнувся до зап'ястку Мардули. Розбійник зараз був відкритий, незахищений. Михалик міг украсти в нього все, що завгодне. Пам'ять про науку самої ламбациї Або пам'ять об обставни смерті останнього Вишкрепти до дна злість на нього Воєводи-райцежи Чи відтяти і віднести скипку знань Про таємні схованки в місцевих лісах Ось воно, бери, скільки влізе Михал посміхнувся Ледь в сплячому Мардолі Чуприну і пішов до дверей. Ось лід воєводі з підтримки гвій пронизливо блиснув погляд розбійника. Можливо, це було добре, те, що Михайло не бачив цього погляду, як і те, що він не взявся ниж проти в душі людини, яку вважав безпомічною. Шафлярський цвинтар розташовувався менше як за півгодини ходьби від села. Якщо відразу від південної околиці взяти навскоси через хвилясте море папороті та дикого вівса, далі перетнути невеликий гайок, що наче відбився від батька лісу, і тепер нерішуче завмер, на незвичному місці, то за могутнім явором вже було назайчи, скільки он воно, місце упокоєння шафлярців, які віддали душу Богові, а тіло рідні землі Галля. Ніякої їжі і питува, Самуїлові приймаки з собою не взяли, хоч мама багата з усією материнською наполегливістю, тикали йому руки вузлики, наситий шлунок погано думається, та й батько Самоїла образився б, якби діти його на його ж могилі в ніч на сороковини трапезувати почали. Проводити їх ніхто не проваджав, навіть не визирнув у виконці, щоб хоч одним оком подивитися Розуміли, шафлярці, ні до чого зайвий раз лізти в чуже горе. Багаті цікаві пальці вживе, розверсти. Воно й без того заходиться криком. А завтра і попом'єнемо самої лубацю. Як у порядних людей у звичайно? А в цю ніч нехай вже діти самі батька поминають. Только худий монах-доминиканец у ряси.